Nork daki, nongoak garen. Sarritan erori egiten zaizkigu, Adreilu Gorrizko Hormak. Desbideratu, Ibaiak betidanik era manduen bidea. Hermitako ezkilari, Mututu egiten zaio miia, Eta atzera begiratzen badugu, txakur ramorratuaren arnasa sentitzen dugu lepoan. Urrutik gelditzen zaizkigu, Gaztainon duen berdetasuna, lagunekiko solasaldia eta emakumen kantua. Baina bizitza berriro kolorez margotzen saiatzen garenean, gauzei berriro izen bat eman diezaiek egula ohartzen gara. Hondartzan gelditutako ondakinak berriro bildaitezkeela, gure historiak txaluparik izan dezan. Patxi, ezkiaga. tu nork bere burua aurkitzeko Begiatzeko ilunduren garrasia egiaren erretratua da ahotsa mozorrotzen denean barruak hitz du isiltasun utxiarren izardinekatua hori baino ez bere buruari egiten dio naitortza Aurpegi estaliak hiru begi ditu, bi espain pare, aurpegi estaliak berriro ikasi beharriizaten du hitz egiten Al Kaixo eta on gitorri. Itakara Itzaren ahots, Jose ekaitz eta irdatigo ikotxea teklatsoen mailan Mari! Oh. Gaur Bilbora Gasteiztik salto eginda Gaur San Francisco auzora Etorkinak, prostituzioa Detektibeak hilketak Gaur novela beltza Norekin eta John Arretxerekin Emeretzi kamera Argitaratu duen azken liburua aurkeztera dator, jona retxe Eta eskaratzen zain, zuzeu egeitz? Bai gaurne ni harituko Eta pai aitaipatu, aita, hola xe bote prontuan, atzo zaldibian izan ginela. Koldo zubeldiak eta pillora mirezek eskainetako errezitaldi musikatuan, eta gozatu eginen nuela. Biko te eskerrik asko, eskainetako pariaren gati. Gaur nobela beltza. Jonarretxerekin, egunan nintzule. Mozorrotu, nork bere burua urkitzeko. rir bat batnais e uscale ri o soan vio cesa aves tu ene anai gustihon ego akascartzen xin vitus vano Zorako zirrata, jaunak guretzako, eginak bai dira, egakatoan xori bat naiz, nekatu arte egaka. Nekatu arte egaka. Lortasuna, Gaur joan eta joan eta joan egingo gara, baina ez gara nekatuko. Nahiz, eta nekatuta ere badakigu, ekiko, zintzo, txori politeder bat beso zabalik hortxe zaidagoela, gure nekepozak pozak biltzeko. Euno ontxori txiki? Euno bai. Garpitzin bat urrutixagotik. Bai, gaur, urruti <laughs> bai, gaur e galdia jo degu. Txoria ja ollagora izango degu egasti ederra, oso dotorea. Eta bestetikan ba bere izaherarengatiken esango nuke istadiantsa pieza oso preziatua, ez? Ala ere nire aldetik, ez hori aurran kasuan, bakarrikan egazti guztien kasuan, ba, ba bestuak, edazain duak, baleude, hobeto hobetoez. Eta gaurko itzazen da? Gaurko, bi itzegin, ator. Pentsa bizan dure, eta ina dizuetela aurkeztu, ez nire hau zua eta ez nire herria. Eta momentu honetan nire herrian nagoenez, ba aukera ederra biak aurkezteko. Orduan, e, gaurko hitzak herri e, eta auzo edo auzo eta herri. Eta zein diraba joxeren herri eta hauzoak? Bueno, bi hitz hauek aurretik adesan, baina ezinak e, diru dite, baina ez da beti horrela, eta gutxiego ikere, ato telebista ikustena dinintzela, Or, Bizkaia aldean, irudi batzuk, e, ikuste, irudi batzuetan ikusten itun, bai, jende multzo bat, ba, bere aldarria e, jasotzen edo zabaltzen ez, e, usan solokok. Eta usan solokok, ba, nahi dute, e, errie izan, eurak, gaur hauzo dira eta herria izan ez. Egoera hau ez da berria Egoera honetan ere lehen hor izan Asti garraga banatu zen donostitik Eta Astea dibide bat, ba mindaro elgoi bartik ere bai Eta bueno, gure egipuzkoan bertan barruan ba, bueno, Itziar eta, eta Igeldo e, Hortxe da biltze ez e, Puja horretan, lehia horretan Ia noiz bananduko, agian Egungo egoera ez da aproposena, e, krisi egoera hau, baino hortxe da bai. bain. Nere herriari helduta Ba, bueno, esan nere herria zumarra dala, zumarra da. E, eta uzoa, ba, ez da ki, eta uzoa zer nortasuna hundikoa, ba, bertakoa, etxe berriez eh auzoa nola definituko goren duke ba herri batean kaletik berik sirik ba, eltxe multzoa bezala eta herriari helduezkeo eh, ba lagunartean eta lurralde jakin batean bizi diren eta elkarrekin hainbat ohitura eta arakunde dituzten gizakien e, multzoa ez sumarra ga ba hitza datorren jakinei baldin badezue ba sumar bueno, sumar e, arbola klase bada eta zumar aga tokia leku odur, ordu sumar e, arbola honen e, leku edo tokia nunbait bakarri batean ba zumarraga ba beteta zegoen eta hortik e, datorre bere bere izena ez Kukapenari e, kokapenari dagokionez ba beste akit bat zu diet eurola garaia dela beste batzu goierri, goierri goi herri garaia garaia E, goierri banik esan genuke fizikokia agian e, egokia guadala esatea urola garaia dela e, ez alperrik e, urola ibaiak e, alderik alde zeharkatzen du herria e, urretxuako herriarekin bananduz Baina, administraziko zenbait esparruetan eta antolaketatan goierri bezala, ez, ere, agertzen da. Eta iza erari ere esango nuke goierriti gehiago daukela urolatik, baino ez, bai izkuntza aldetikan eta bai joera aldetikan, ere ez. E... Bokapenarekin jarraituz, ba, esan ego aldetikan legazpi eta gabidi hortxe ditula kia aldetikan ez kioi eta iparra aldetikan aspeiti eta askoiti, eta gero bana ez zinean, hor erabat bat eginda, ba, mendebaldetik aldetik dugu, ez? auzoi begira, ba, bueno, nire hauzoa, etxe berri, E, baina ez abakarra, eh? eitza ere aintzindari izango degu auzoen artean, eta hortxere aina uzoa, eta San Kristobal bera ere bai ez, eta gero ba, bueno, herri guztie bezala, ba, kale zerrenda luze batez. Nere osoa helduz, etxeberri berri dala izango dizuet, etxeberri iritsi zen, hor irurogi garren E, ba, ez dakit e, bosteun zehirun bat biztanle izatera, inmigrazio asko e, muitu zane sumarraldera, eta zehazki etxe berrira, ez? Egun erdi alde horretan ibiliko gea ez dakit berrenda berrogeita marrirun bat e, biztanle, bost etxe bloke handi daude, eta inguruetan hainbat, hainbat, e, hain baserri. E, ba, Bestela, zerbitzualetikan eta, ba, bueno, tabernatxo, bere tabernatxo badu du, oleta, e, janari denda bat, musu bat arantxa, beti danik, edazpaldi dani behintzat, eta gero, ba nola ez, aipatu, ba etxeberri jatetxea, ez, ezkontzatan eta, ja, bai, bazkadietan eta, oierrin behintzat, eta inguruetako eskualdetan, e, ospea undikoa ez. E... Bestela komentatu, ba, goierri herri, herri bezela, e, zera batetan, e, beste egin bat bezela, ba, e, segurari lotu eta e, herri izan zela, eta 1070-gita -10 batean herri bezela, bakarrik, e, bera, ba, ba, e, bakarreko martxa hartzen hartzen duela. ez Ekonomiari... E, komentatu, ba, goio, e, dago kionez, komentatu goyerrik, e, bueno, azera batetan, sumea eta sumitzesko hainbat, eta hainbat e, faktori, lantoki, taler, e, baziela, eta gero, e, Gerra zibilaren ondoren, e, sortuko zan e, Esteban Horbegozo lantokia, eta horrein de bai, Gerra ondoren, berrogeita margarren amarka da, hortxe, e, hortxe e, Orain dela irurogeita, bost, irurogeita mar bat urte. Eta nola lortu zen, ba, bueno, hortxe bitren bide linea nagusi eman zira, koropik, korapilio handi eta beratxe izatera iritsi zan zumarra eh madril Patética en irun lotzen duena eta bestetikan eh, zumarra maltza bergaramaltza da eta baita ere zumarra zumaia, ez? Eta horren adira horren atzetikan ba immigrazio toki guztitatikan Espaini estatutikan eh, ba bueno, moitu izan zien gas eh? galegoak, eh, andaluzak, estremeñoak, gaste, eh, bai, toki guztietan, ez? Eta honekin batera bat demografia kedo popula jende populazioa eh, sekulako gorakada eh, izan zuenez, horre eh, hirurogei garren hamarkadamila eh, behat zi da hirurogeitik, mila bederatziidehun eta hirurogeita hamar eh, garren urte artez, eta emintxe, 1200-e urtean, ia amai bil mila biztan e, izaz ere iritsi zen, amaika 1000-e orzirunda berroita malau, eta egun, ba, bueno, handik anua honea beraka egindu, beste agin herritan bezala, e, ez denetan, behasainin kasuan goraka dixo, baino beste batzutan e, beraka. Eta egun, hortxe e, dago marra, ba, amai da hogeita lau e, biztan lekin, E, eh Lena ipatuzianen estanon hor komentatu ba bai ordun garaiaietan hor e, 360garren e, amarka da horretan ba iritsi izan zela 3000 langile izatera eta egun ba ja ez da hor bergozu da ez da <coughs> bostune bistan ditu Bukatzen juteko, ba, ipatu, ba, beintzumarra torri ta, ba, hortxe daukagula e, antiguako baseliza. E, Kanpozikan e, oso arrunta, eraikuntzaldetik eta horrela, baina barrure etortzen baldin bada, benetako batekin topo egiten dugu, ez? Bere xinpletasun horretan, e, sekulako harmonie lortua du, ba, e, bi elementu hauen kombinazio horretan ez egurra eta harria ta harria eta egurraren artean ez merezi du bai merezi du bertara inguratzea eta eh naiz eta fededunez izan ba sartu eta eta bai bestako edertasunaz e, gozatu ez eta bueno, ba haue da ez e, gero pertsona sumarra pixka gehiago ezagutzeko ba bueno zein e, jaio izan dan hemen eta zein zumarra tarri gitsi diran izatera. Bueno, bat komentatu komentatu, ba, Miguel López de Legazpiren dela, e, horneke Filipinatako konkistatzaia izan zen. E, Jos Ignacio Agirreben ere dugu bestetikan, e, Nikolas de Solaluz ere bai, donostiko alkatea izate ere ditzizena, Seundino ez naula musikari eta konposzazaile ikaragarria handia, e, gaur egungo musika eskola, justu legazpi jaiotetxearen e, tokian dago, e, Jose Maria busca gastronomo, gastrónomo zukaldaari eta idazle a handdia. Ángel Cruz jaka historia dura handdia, josu jo maze politikadien artean nabarmendukuko dugu, eta gero ba, bueno, Aspaldi Aspaldian ba zerezan handi ematen ari e, eta monarkiarekin lotuta dagoen e, Inaki Urdangarin ere ordegu, ez? Olaxe ba. Zumarra eta Etxederri, Auzoa eta Herria. Eta gaur opari da guti kantu eder batekin. Herri eta auzoi eskainia bereziki Goierriri eta Goierrrien barruan kokatuko degunen zumarra. Kantatzen asteragoaz, Kantatzen asteragoaz, Goiherriko historiak, Batzuak ezurrak dira, Besteak berri zegiak, Besteak berri zegiak, Goiherriko historiak, Ba, eskerrik asko, azalpen luzeza balaberatxo nengatik? Eskerrik asko zuri abestio nengatikan eta abestia jarri naizela, komentatu zubeldia eta ba, zubeldia eta... Garita inaki? Garita inaki, zumarrara diela eta ba, e, e, ean e, osa ba, eta hori atarrak, oso trikitalari ospetsu eta undiak izatera iritsi zidela, bai. Ata undarra uez ea aman, egun ez igusi, eta gau, Baozatuk antuarik, nintasperik asko. Haio. Urren arte. Maho da mutuzitza igor. Maho da mutuzitza igor. Auntzak era matea. Geroz tik bada atzauenen. Sasie eta otea. Sasie eta otea. Auntzak. jaakmerke Ururetson ulza jaakmerke Duela hirureun urte Hala pehomen urte ardo ka na batten truke Arardokak duela hiureun Ez karatzetik beasaingo dorea jatetxe hotelak babestutako tartea. Otordu atxeen eta hametxi gosoenak be zaingo dorea jatetxe hotelean, igartza jauregiaren parean. Iizarren hautsa egun bilakatu ze... or ingoan dio egeitz hausnarkeeta tarteari. Bai eta gaitzat, Euskara Duela gutxi eman bai argitara Euskal Autonomia Erkidegoko beheratzi eta amadu haala urteko gaztetxoek zen baterino erabiltzen duten euskara ikasgelan eta ikasgelatik kanpo. Lana egin aurrera. Izenburua euskaraz bizi naiz jarri diot baina, A eta ibokalen artean eta parentesi artean, atxe bat jarrita. Euskaraz bizi naiz. Berriki eman dute argitara jaurlaritzak iseik eta soziolinguistika klusterrak, Euskal Autonomia erkidegoko bederatzi amar eta amairu amala urteko aurren Euskararen erabilera azter inkesta. Bederatzi amar urterekin, aurren ehuneko hogeen hizkuntza nagusia da euskara. Ikasgelan, ehuneko hirurogeik erabiltzen dute beti edo gaztelania baino gehiago. Gelatik irtetean, jaitxi egiten da, ehuneko hogeita bederatzira jaisten da, euskararen erabilera, baita adinan aurrera egina hala ere. DBHko bigarren mailan, hairu haau urterekin, ehuneko hogeita zorzi dira, Gelan euskara maiz, darabiltanak. Eunekoak, portzentaiak, grafikoak, eta azukreari dagokion gozoa itortuta ere, kontrako eztarrian trabatuta, lixereitu ezinik darabiltza dan pastelak. Izan ere, datuak beti dira datu, borobil bezain karratu, Ze belarrirekin begiratzen zaien? Eta gurean botila erdi urtzekin edalontziak betetzen zeina beia garen ikusita. Eukitea, zein ona, Bere premia bete Bai. Egia da azken marka euskararen ezagutza eta erabilera indartzen sekulako lana egin duela eskolak. Baina euskal Autonomia erkidegoko gaztetxo gehien-gehienek, B eta D ereduetan ikasten duten garaia huetan, ikasgelan euskaraz mintzodirenak euneko hogeita sortzi baino ez izateak, zer pentsatu ematen dit. Are askoren ohiko euskara eremu bakarra? Eskola denean. Gizartea, gizartea homen, Gastecheen jokabide eta hizkuntza hutuak baldintzatzen dituen sorginea izea. Gizartea gure ajeak egozteko nailerara darabilgun substantibo zornatua etxekotu gabeko basapiztia. Ai! Noiz noiz utziko diogu? Hitzak lehenengo eta bigarren pertsonaz aragoko lurraldeetan. Pausatzeari. Meren aukera Aitzaki gabe geratzen ari den belaunaldia da, gure ondorengoena. Euskara ulertzen ez duen ikaurkitzeko, amarra urte atzera egin beharko lukeen jendartea. Azken urteetako matrikulazio datuen arabera, gero eta gutxiago baitira, ikasgai bakar bat ere, Euskaraz ikasten ez duten gaztetxoak. Euskaraz mintzatu eta gozatzeko duten, eta izan beharko luketen gaitasuna, besterik da. Besterik, baina hurbileko erreferentziu kigarri ezarekin batera, egungo gabezia nabarmenetariko bat, nere irudiko. Nera bezaro betean diren eskamut iliaskok, ez dute zer nahi, gairen inguruan, bos minutuan Euskara zaritu, eta gozatzeko nahi luketen adinako segurantza konfidantzarik. Ez duten honbait, Euskaran, albo izkuntzen esan indarrik aurkitzen baina guk maisu maistra eta irakasleok zenbateraino laguntzen diegu ahozko dirazmenean trebatzen noiz noiz hasiko dira horriak eta horriak edukiz betetzeko gai diren bolalu maragituak buru bihotzetan pilatutako sentimendu eta bizipenak ahot ikusten eskerrak Bertsozale elkartearen ekimen txalogarriari esker, Euskal Herriko gaztetxo asko eta asko, Astean ordu betez behintzat, ahozko tasunerkin harremanatzen asigaren. Baina zer da Astean ordu bete, basamortuan galdutako malko lurrundua besterik. Zein dira, Astean zeharreko gainerako hogeita bederatzi orduetan ikasgelan lantzen diren gaitasunak. Bi minutu baino luzeagoko zenbata ozko aurkezpen elkarrizketa solasaldi ontzen dituzte gure ikasleek debiatseko lau urteetan. Eta badakizue, eh? lan tzen lanak ematen ditu. Erreferenteak behar ditugu, Euskaraz gozatu eta gozaraziko duten kirolentrenatzaileak, Begiak betzuloetatik aterako dizkiguten, euskerazko telebista saioak. Erreferenteak behar dikugu bai, eta jarrera, eta aktitudea. Ekimena, egin, eta eragiteko. Euskaldun garela esan beharrik gabe, Euskaldun izateko. Euskaldun izateko. Lana egin azgoa zaurrera kateo. Beraz, euskaraz bizi nahi dugu aldarrikatzeko, kalera atera garen. Naiz oraindik pauso hori eman ez du zuenok. Naiaren bokala artean hamiltzera animatzen saituztet. Ez kezkatu galduko duzuen zuen izkiagatik. Ordainetan hizkuntza irabaziko duzue. Hori du beregia. Ekinta bilatzen ditum. Zaiatze hortan ezingelditu jakintza eta arkia Erreferenteak behar ditugu, erreferenteak egin behar ditugu Erreferenteak izan behar gara Hortan <mum> jokatuz <mum> bizia Gizonen lana jakintza dugu <mum> Naiz eta naiz tikkoitz Eskatik asko, asko zuni.turarekin batizazan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz guure sustra Iru bi bat grabatzen. Momentu batz atzoko eguna zelakoan Iru, saiz... Iru bi bat grabatzen Galdu nitu. Bizitza grabai grabaiigailua da, geldiune eta isilunerik ez duen botoigorri baten korrikaldia, Kamira baten tamainakoa da bizitza, begi handi bat betaal rekienen utsunea betetzen asmatzen ez duena. Eta lish? eta klas bidea Eta lish? eta klas pauusoak kale bazterrean galtzen zeizkio bizitzari ahots mutuak ere bai. Iraganak grabatu eta etorkizuna kantatzen du. Eta hiru, bi, bat gertatzen den guztia, Gertazitekenak irenzten du. Norbait begira dago, pantaiaren bestaldetik. Pausoka erosten ditu, ibilian zenen bizitzak. Kalea, pelikula txar baten azken eszena biluzia da. Palomita janikabe, bain eta berriro, bain eta berriro, errepikatzen den, atzera aurrera bat. <tos> Nahi gabe I ez bidea Eta hiru bi bat norbaitek kamerari mingain ateratzen dionean, orduan hartzen dute arnasa pixka bat, kaleko horma itotzen hasi berriek. Ongi sakia oso kuskus da. Zuri kamera bat non jartzea gustatuko litzai zuke eta zer grabatzeko? Hombre saco al dereza. <laughs> ba, e, dakien pertsona bati grabatzea gustatuko litzerake beti hau da eskutuan eta atzetik eta soan sekretupean grabatzen ibiltzea eta norreren intimitatean sartzen eta Olak horik etxata guztetan. Danadaran ik ez dut inozu kamerarik, bentsatan pelikula grabatzeko kamerarik, argazkiak egitekoa bai. Egunean, zenbat segundo, minutu hor eskaintzen diozu kontemplazioari, begira egoteari? E, Naiko, behitu. Hori, bai dala nile, ban, saletasun bitxo horretariko bat, ez da ba, egonean egotea, begira. Ze askotan, Idei asko sortzen dira bido horretatik, ezta batezbe ba, sortzenagoenean, irastenagoenean eta holan nik e, garrantzi offerso ondiumotza begira egoteari, ez askotan bido horretatik sartzen jatuzi ideiak ezta era berreskoa bai baten aurrean gela ilun batean hor burua purtsen hastea be jode seri idaztenu zer eta nik oiturakokat espalditik, ba, askotan nere historia kokatzen dituda lekuan idazteko kota ordu honen izaten begira egotea eta realitateak berak emolten dotuz ideak askotan. Martxan beraz, ordan jontzer egoten da begira egoten gara edo begira aritzen gara? <laughs> egon, egon, ni begira <laughs> egoten naz. Begiratzen den guztietan ikusten da zerbait? Mm, bai, baina harrapatzen jakin behar duzu. E, askotan... Ez pasagoztak adi, ba, begien aurretik pasau lehuik egizton eztena eta ez pasara kapasoria rapatzeko momentuan bagaldu egiten alferrik. Eta nio laintxe Joni begiratuko banionik, zerri nuke? Bai, kusiko nindukezu hemen e, gazteizen, e, darire herria, baina asko maite doze urte asko pazaitutu hemen bizitzen, Leio baten ondoan begira. Halako eh? azokatxiki bat dago zapatu goizetan egiten e, ondoan, da naggazteizko oso baten baso Batur daukaton on doan eta erosoi ritatan dago. benduaren lena. Bi mila eta zortzikoa erre sumatek Baratitu da Idazten duenari batez ere kolorea ematen dio Eta irakurleari kolore horren atzean dagoena ezagutzeko aukera Euskal Filologian doktorea, ezik eta fisikoan lizentziatua idatzi egiten du. Idatzi eta idatzi Idatzi eta idatzi Idatzi egiten du, umoreari, biddaileei, Nobela belttzari helduta, idatzi eta idatzi eta kantatu ere bai Opera. Eszkitik Gaurremeretzi kamera hartuta dator, bere burua autogravatzera, eta argitaratu duen azken nobelabeltzaren beltzaren nondik norakoak Kontazerera. Jona Arretxe, kaixo eta ongetorritak Ba, eskarrik asko, eta eskarrik asko zuen gombidatzeaketik. Jone hemen ez dago ez dakit edo biak edo segun esaterik. Jone, opera beste edo novela bat idaztea? Zer nahiago? E, ezke, ez ke, ego ez eta... <laughs> Nien askapaz batariuko egiteko, nien askapaz gauza bakar baten zentratzeko eta bizitzan, eta opera eta idaztean iretzako biadira derrigorrako lain soriontza izateko edo soriontza izaten jarraitzeko. Eta opera eta idaztea eta bidaiatzea? Bai, bai, eta kirola egitea, eta bizitza gauza berrazko daukaz eta dago zertan uko eginea ba, batari bez ez da. Ostegunak edo ostiralak edo ostegunak eta ostiralak. Eh orduko denporan ostegunak eta punto eta kito orduko denpora ere. Eh? Eta larun batekin ze gertatzen da? Ba larun batak e, gaur egun ba ondo ba, daoz eta beti egon dira eta segureni beti egongo dira. Ze jaib espera klasikoa da, da baina ostegunak e, bolada baten itzelak izan ziren. Jon, noizkoa idazteko zaletasuna? Noiztik e, idazte oikura? Habitu nire kasuan txiki txikitatik ez badagoz idazle batzu, bai hau ja, metan irabazten ebesan ongo sariak eta nire kasuan oso lotuta dago do, bidaiatzearekin e, oso gazterik, ea mesortzi urte gazasin intzen bidaiak egiten mundua ikusten, o eta pikurte gaza baneukan esperintzia pilo bat. E, munduan zehar eta lan ikusitako eta bizi izandako dako eta hori non-dikatara non behar zan, eta horrela zen nintzen ba bidaietako esperientziak e, kontatzearen edo kontatzeko behar rapurua zentuta eta baita lagun importante batzuk lan zirik katuta atzettik eta bolan zen nintzen idazten. Uh -huh. Bidaiatu joan, e, zeren bilaibili zara bidaiatzen eta zeren ibiltzen zara? Zer haurkitu nahian? Ezeren bila bez, hori kasi lehengo lehenengo momentutik, ba dalen komentaten no, begira gotea bezala berse ikusten dudan, ez, ez egon behar duzu, laze begira beta beres Bida, eta beres etorrekoa zer daibida, eta niko hori kasi gote egiten ba, joan, eta zerbait topatuko duzu, seguru, baina bila bazabizolaan... Mm. Eta joantakoa, eta etorritakoa, eta ibilitakoa, eta bizitakoa, eta sentitutakoa, Gero nola bildu? Liburu batean ze serioso ederki egiten du Jonek eta ederki transmititzen dio gero irakurleari. Eh beti gainan grabagailua gainean graba eh e, e, bat, e, albuan lagunen bat bertakoak hitzegin e, hitzegin jaso e, bildu. Bai. Hor eh, osso significanta da momentuan jasotzea, sentimenduak, esperientziak eh, bizi bizipen horrek, ez? Eta nik beti ondot horrengo eh, cuadernotxo bat eta askotan babadakizu ez da gogorik egoten idazteko momentu horretan, edo zein arrazoa diti, bote ba, inazagozalakoa gobiutan ekauta e, danadalakoa, baina, baina goz importante da, momentuan idaztea ba, gauzake gertazutako momentuan, tak, segiduan edo gabean e, uneko esperientzia bildu idatzita koderno horretan nik hori beti gindu bidaietan, eta gero batzutan hortik atera dira testu aldiburuak, eta beste batzutan esbez ez, baina beti eroan dut hori. Bidaidatik betik hartzen dugu oroigrriren bat, e, objeturen bat, e, ziurraski jonek eren makina bat e, ekarriko zituen, baina eraman, ez takite banoa errusiara eta hemengo zerbait eraman eta antzi utziko dut bertakoren baten etxean, bertako plazaren batean, ekarri bai baina eraman du jonek zerbait hemendik ara norabait ga goso lanu fisikoak ba era malditu askotan bizikletak ze nire bidaia eta asko eta asko a bizikleta zein doraz etadero ba bidaiaren amaieran oparitu batzutan batzutan saldube bai batzutan apurtu bai eh? baina beti saiatuna zer baten eztakite jarrera bat eh, errespetu jarrera hori jendearekin eta ta, ta jendeak hori eskertzen dau gehien gure jarrera positibota errezpetuzko hori eurerekin. Iratika eskatu zien joni jon aukeratu bidaien batetik ekritako aujeture bat zuk nahi dezun arrazoiarengatik e, aukeratu aukeratu aldezu? Mm, bai. Ez da zuzen ekarritakoa, baina da etorrita gero han ezaguttu tetgoko pertsona batek. Elara zen hasen eta korida igual berezin hasen bidaietatik ekarri karri kausoso gitze karri ditut. Enas lar fetitizteñu eskuturreko eskulturreko txikiren bat, holako ausatxo txikiako paritzeko, baina niretzako kisto e, posata emolospar un holanbo egurrezko ojetu txiki bat, estatuatxo txiki bat, e, benetako mamaduturek, eh gero nirep. Asken novela, novelako protagonista denizena da, baina benetakoak, malitik, bialduzten, nasebera artista da, e, bueno, danetik egiten da apurtso bat, ezta, eta ban egurrezko figura bat egin eban, e, bat eta gizonesko bat, lotuta, besoetatik, anketatik, holangatza eta esplikatzu egin behar da, ezta, baina eba noitzurako eguruzati bat egin egin, eta unkitu ninduen benetan, ojetorreko pari horrek. Eta etxean daukat, eta egunero ikusten dotetzeko zadan. John Zergatik, Xalvadoran eriotzen? Ba, beti hunkitu naukanturrek, ez dakit. Eh? Hori, entzunduanean, ba, beti imaginatu hitu, eta eh, urepeleko, urepelealdeko, belardiak, eh, benafarroko goalde eh, hori pirinioa, anguzkaldunak, galtzen ari den euskera, edo galtzen egon den euskera, hori apurtzua de berpiztu arte, hori dana bat erazan. bera oso ederra da, letra eta niri buruan eragiten doztan bori ba, imagina, zinotabe, gauza ba, ba, ederra da, ederra du diski debat bazen horotan diotzera boesiaren egoek sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena plazetako kantari Akardadez Josia Hitzen iruten Bere barnean irauten Oinazez ikasia Ikasia Jon, kuriositatez, kantuan ari zinen, nahi ateratzen zaizdu <laughs> kantatzea? Ez, ez, ez, gaina telefonen aurrean nago eta eskapatzen baiat hor konturatuko da, hende, eta zalar polito beratuko. Nola tan operako kantari? Hombra, bauri da igual nire alder diskutu bat la jentazko que esagutzen ez dauen, eta arritzen dana, esola jakitea, baina... Ni idazle izan baino lehen, e, bidaia izan baino lehen, iaia zer izan baino lehen, muzikoa izanaz, ama hartu ninduen umetan, jazei urteraz, muzika ikasten, egin pianoko, bueno, solfeoko ikontu ik, guztia, pianoko karrera, kantua ikasten hazin nintzen, eta kantuaren a, talori ukiotora parkauta pizka baten eta gero barrira hartu neban, mointara ja urte gitxienez, eta tazerio hartu neban, kantuko karrera amaitu, eta, bueno, apurka-apurka munduan sartu nintzen. E, Irakadak ezagustan probaiteko horre abago kokoruan bilbon, eta probainean hartu gero iruina meurai, eta, ta, ta reskero, ba, amaikatxo opera kantatu du, eta oso oso posinago. Enkanta. Lotura guztietatik, korputzaren mugetatik, azkesentik juna irek. Azken atzaguela, bertsorik sakonena. Libura irakurri degunok ezagutu dugu edo bizi degu turren lehenengo operen txaiua, nola goizan zaino Bai, bueno, ture bere moduneko celebrean ez, eh, batzu esaten dabe sinestezina da, baina da sinestezina eh, ze olako hausak gertatu dira behar dira botzak, bat botz, bereziak basua botzak behar dira koruetan, oso kotizatuak dira ture holangoa da horreitik ginoan eh, proba, eta nire ni be horregaitik dituzteni eh, basua nazez, horretan identifikatzen naz, nire pertsona egaz, ture eta eta egin proba, zer behar dira zurea emoduko hona, ba, botz grabeak, eta... eta joan intzapur bat erdi lotza, erdi despizte, erdi holan, eta egin ustean proba bat, venga, kantaune bane aria bat, eta jaurren gora operako ditu ustean zartuta, eta ikusenea bantzela geroa zegoen, eta nazketa bitzi badaba, bat da, baserio eta zunahalde batetik, eta gero bueno bat jatorra dira, eta pertsonia zelebreren batolan beti goten dakol guztietan, Ba horreturen estenan agertzen direnen moduko batzu eh? badagoz ba, ba, eta taolan mm -hmm. e, da, da. Jon Zentzuitas tudei idazte oiturak izan ere, eh Joneneko izpena ba, hondia da, idazle oso emankorra da. Jon egunerokorretan zeintzuitas zure idazte oiturak? ez dut idazten egunerokortu. Bai sortzen dodala nahiko, zein da urte batzuk era bagine ban arriskatzea ta idaztetik bizitzen saiatzea. Oindara ja, ma bi bat urt, edo nire azken lan holan, zerio esan ebanean, ez da? Eta hor dut ma sortu nu behar dut nahi, nahi ez, baina nahi doz gainera, oso, oso du polita dau. Da, baina normalan boladaka idazten dut, oza nik edo katizziplinarik ba egunero, ez da bat orduan, ba bule gokordua baliz bezala ez, ba idatzi, gero ez da gizetegin, ni boladaka aste batzuten ez dut bere egiten, zentzumenak, erneta hori, beti ez da, beti edo nondik atralikidea, ba, baini dazten egonolan, bat tokatzen danean, eta tokatzen danean, normalen egun osoa emoten dut zatorreri, eh, sobetalau orduak lotan nagoenean, be horretan dago nagoamitzetan, eta saiatzenaz bilatzen, e, leku egoki bat horretarako, eta normalen leku egokiena izaten da, ba, novela edo historia non kokatu behar dodan, ba, araioaten naz, eta eh, beti bakarrik, eta eta etzetik urrun aldala. Baguaz en Bílbora, San Francisco, ¿ra? Au kameren monitoreak aztertzen dituen gizonak ere ez dio momentu horri erreparatu. Bera beste monitore batek erakusten dion aria dio aitago. Ondo ezagutzen dituen Jonki itzurako bi gizon gazte dauzka fokatuta San, Fra San Francisco kalearen beko alderdirantz doazenak Mariaren bihotzeko plaza atzean utzi dute eta Bilbao zarraren hasira mugatzen duen hiru zutabeko bidegurutzera hilegatutakoan etxe ondatu baten atari ondatu haugaren aurrean gelditu dira. Haietako batek, paparrean daraman botoi antzeko bat sakatu du eta atarian sartzean kaleko kameren ere kanpo gelditu badira ere, jakan daraman kamera nimiño eta eskutuak jarraituko du, etxe horren barruan gertatzen denaren berri ematen. <tusurra> Emeretzi kamera. Jon Arretxe. Erein argitaletxe. Eh? Jon Emeretzi kamera jarri dituzu hortxe Bilbon. Zer hmm? grabatzeko? Ba, grabatzeko teorian... Eh gertauleik ezen gau, gauza txarrak eta horrek eragosteko <laughs> hori da salpen ofiziala ez da e, inseguritate ondia onda azken urteotan San Francisco hauzoan, zoza hauzolan zibortua izan da azko sufritu da hoena ba, eroinaren eragin eta hor, olako geto ondibat e, bihurtu da eta delinkuentzea ekin txasko goten ziren eta, eta batzuk esatere mauri kontrolatu zara eta benak kameren bidez, hor hemeretik kamera, enzuzeen ipin iberesan hori hortu batzuk, beste jende asko hori enkontra zegoen, zekar ze hor, kamarako horregon da, ba, norberaren intimidadea, ba, ba, denbora guzti guzti guztian, sauz kontroluta egiten duzun guztia eta jente askori horrek ez dutzu graziarik egiten, baina hor dagoz kamerak ezta. Da. eta ni diru ditu jaten ba, oso narratzaili interesgarria izan zitekela, ba, ba, nire novelarako eta novela horretan ba, Narratza, bat narratza ba, hiena guziatako bat kamera bera da kamerak eurak dira mm -hmm. irugarren pertsonan, oztasunez, eta horat. Eta hogei garrena nik imaginatu dut zure begietan, eh, Jon, eta zure begiek egiten diote jarraipena dure profesoreari. Izan daiteke hogei garren kamera hor kokatu zure begiradan. Bueno, edo, edo tureren buruaren barruan kaso honetan, ez da, e, bera da, olan, novelako narratzea jena guzialenengo pertsonan, ni baizaietu nazalegia da, Batureren tureren buruan sartzen, eh? e, ez da, olan, bueno, afrikarra da, batera pizu bat, ez da, eda, nire goeran bizi, baina, baina, bueno, gauza bat zutama sentitzenaz, beragaz identifikauta eta zaiatunaz oigarren kamera hori edo edo, edo guazorun zaren ikusten dugun tureren buru barruan sartzen eta ni be buru horren barruan sartzen eta ni zaiatunaz pentsatzen bere goeran dagoen pertsona bat bezala, ni, ni banintz bezala ez da. Arrastu hauzen duen pertsonaia da, Jon, irakurreak bere bizko regik duena. luze gelditzeko asmo asmozetorri da, dure? Bai. Bai, bai, oin arte nira aurreko novela guztien obra belts guztia kosogordinak ziren. Seguenumera, unmoreko tartetxorik bere normalean jende guztia hiltzen zen azkenean den atzartu amaitzen san ta erabaginean aldatzea pizka bat zerbait pizkatutako arinago egitea eta gutxinez personaje bat sortu gero bizirik irango da eta ta saga batia ziera emongo diona ezta ta hori zein do soia tunakolan pertsonaje asko kentzosuna ba gente ba, bere egiten dagoen eta ta, ta jakon nata estimatzen dagoena holan go pertsonaje bat sortzen eta ideia hori se da ba, beragaz beste nobelatxo batzuk egite ze gente asko kirakurle asko kesa temos tiene hori jode nobelazko kidad de gustioako personaje bat detective ikertzaile da bat, la ba, cova ez susegiteko sortzen holako bat eta nik bat ure ausortu dotz Ture profesorea, Afrika rigarle ospetsua bizkorra, eraginkorra eta bermekoa, esperientzia handia daukat magiaren arlo guztietan. Edonolako arazoak konpontzen ditut, korapilatxoak da ere, gaitzarrontak, gaixotasun kronikoak, depresioak, desamudioak, begizkoak egin naiz desegiten ditut. Lana topatzen laguntzen dut. Baita bit, bikotekida berreskuratzen ere, edo pertsona maiteak erakartzen, sexu ezintasunak konpontzen, azterketak gainditzen, ona ematen, eguneko eguneko bermea emaitzetan denbora gutxian, prezio oso ekonomikoak, bizimodu berrian aibaduzu, deitu. Jonek deituko luke? <hazurra> ba, ba, ba, ez da, jo, egia eh, balitz, eh? Nik eh, behi maio beh, ba gehiagotan jasuditutolako txarteltzoak, E, afrikarren eskutik, eta olako bat jasonean, lehenengoan, ezanea, ostaz, da, puntazo, hau, hau izango da, nire novela bateko zerbait. Eh? Aspaldi izan zen, et, eta behitu eta dureren eskuetan ipinitutako txarteltzoak. E, Afrikan magia mundu hau, aztikeria hau, eta historia hau, oza, bizi-bizi dago ez da, eta hori ona importatu da, eta hori erraro alango personajea eta patzea alango txartela banatzen, askotan iru surti, utzak dira, ba, Ture bezala, Ture badak ez daukala botere berezirik, baina bizi giron behar dau, eta larru gorra pizka batekin, ba, ba, ba bide horretatik probatuko dau. Ture gorom-goromekoa da, nondago gorom-gorom? Ba, Burkina Faso koipar aldean, ba, mugan, eh? Tuare jak dira, gehien horre eskualdo horretan, nik ezagutzen dote, Burkina Faso ezagutzen dote herri hori, eta non on kokatu behar nuen Ture, Ba, mali, Senegal bezagutzen ditu, baina esanera mitu. Ba, kokatuko dut Burkina Fasoen eta Gorongororen. Osea, hoan segurada inork ez dago la yakıngo serdan non dagoen eta eta bueno, orre, jakin yakın minapurra bere piztuko dau. Horribat non erretzen den Ilargia Kalen duetan Jon, Ilargia erre egiten da San Francisco hau Zergatik bilbo? Zergatik aukeratu zure ingonetan hemen txeko katzea e, zure eleberria? Ba, len bezala, len, e, nia skofiatun beti... Bairakur, Lelagun, eta languen eritziekin ez da... eta esko esategu ba, personaje bat sortzeko esategu ustein bezala, esategu ustein baita... jodea berezindan Euskal Herrian kokatu nobera beltzat ez, enire horrekoa ba, kokatuta dago Stanger, en Estambul, en Lisboa, en beti atzerrira jo dotez, eta esan ean bora benka, aprobatu ingo dut. Eta, eta Euskal Herrian barruan daukaguen hiri jaundiena Bilbo da, eta Bilbo barruan oa novela beltzerakun nire estiloko novela beltza sortzeko dagoen gune holan aproposena, ino budu barik San Francisco auzoa da, eh? San Francisco auzoa da, birgoerdi erdian dagoen auzo bat, gure entzuret asko, asko gezagutuko da, betiko be prostituzi ino gunea, oza, sea, mendeak da, aro, esor, ya, zor, e, bueno, prostitutak eta lanean, gero, heroina sartu zean, laroiko amarkadan, beh, hor, hor sartu zangeien, Horegon dira beti trafikoa, gero, etorkina bere normalean, bago no lekumerkenetara etortzen dira, eta hor miliak eta miliak etorkineet horri dira San Franciscoara, ongorte kalea, lapalanka, holan iba ibasterrean dago, eta oso oso novelistikoa da, novela beltza sortzeko, ba, ba esin obea. Antxe gontzara idazten? Bai, bai, bai, horretan betiko estrategiara bildi dutez, az aurreko novela ba, Tanjerren kokatun nebanean, ba, bueno, Tanjerra joan nintzen idazten, eta horrein guan baur bila gukidot, etzeptik ezta, e, gaina suerteukin ebanz, pizu bat e, itxustien hor bertan idazteko, ezta, lagun baten lagunat pizu batzukan salgaita, esan ustan, basaltzen ba, bueno, dan bitartuan zuoregon, eta eta San Francisco kalearen erdi-erdian, orako balkoi privilegiatu bat neuken, kalearen erdi aldean, eta lehen komentatzen genduena, egonean egotea begira beste barik, ba hor ba, ideiak pilo bat ateratzen dira, eszena pillo bat ikusten dituzo zeure begiak azeta, ez da beharrezkoa gehiag imaginatzea bere, ez da, tardunko guztira, jo, hilabeteak pasatu ditut hor, ez denbora guztian segidua, baina bai, bai joan etorrian, aste bete kampan, beste aste bete hor, eta olen guztira urterdi baino gehiago izan da. Etorkinak prostituzioa, klases berdintasunak, Gai sozialei bete-betean heldu diezu eta irakurri eta ulertu nahi duenak hortxe topatuko du jonen kritika, edo hortxe irakurri halko du jonen kritika. Bai, bai jakina. Osaila da, hori kauri bilatzea. Ezen eh? ikorez agutu ditut, ba, elkarte pilo bate lanean dabi zenak, hauzo behal hortzearen laguntzen dabi zenak, ba. Ba, ba, denei prostitutei, et, zogaz, doda, menpekoei, eta alkoholikoei eta etorkinei eta denei eta gogo amoten dozta eskotan, ba, jo, e, gente horren goraipa meneiteko eta horko arazoa salatzeko modu gordinian, baina klaro, ya ja, litzateki izango nobel izango litzake gehiago, beste estilo bateko idazkia ez. Eta Ordun dumba beti, hor e, saiatu behar da, mesurre bilaltzen baina... Astuna izan barik, ez dakit, e, larre bidenti izan barik, eta baina novela baltzaren osagarri klasikoetako bat hori izaten da kritika soziala. E, normalean, bemailako gentea izaten da protagonista, eta hori bueno, dena zartu berdazela, edo alantan izartu dut. Baina, astuna izatetik urruti hor daude Kristina, hor dago Loles, hor daude Txema, pertsonaiako xoak txaro e, bildu dituzu horringuruan tureren inguruan, eh, trama ez daude dude, erabaten reteni doa. Bai, hori da, ez hori da, beste elburuetako bat, ez, entreteni izan behar da, e, arrapatu behar da, oira kurlea, karo, ezaguerri asko novela bate funtzionatzeko, ez da, pertsonaje, sortzen zu personajarekin ez matu, irakurlea ba, konpizela dure sentitu eta irakurtzen jarraitzeko goa sentitu berdau pertsona berezia sortu berritu zu giro osoa desberdinetakoa nik kaso honetan ba, aprobetatu ditu nik ezagutzen ditu da munduak ba, ba Euskal Herriko maila basuena hor dago San Francisco honetan maia altuena ba, ba, bilbon bertan begonleik ba, operamundu hori horre kontra jartzen zailatu naz eta pertsona ba, berezia sortu ditu horretan ba, zailatu naz Humore azinbesteko daion? Ezinbesteko ez, baina nahi kolagungarria bai. E, nik umorea nire, bueno, ba, literatura bilbidean zer, batzutan asko lan dudon, no, no, liburu batzuk hor umore utzeko dira baina novela beltzekin gehien ba, nintu, umore falta zegoela ez? Horrekoetan, malen esan dutzu dena, ba, ba, ez egon ez, hau ba, numera, umoreako tarterik, ez ta iaia ia lerro bat ez no beloratutan bizkat itogarria bat ibasiran ezta benetako giza tragedia que taolan ta horregitik ere bueno oraingo honetan 19 honetan ba benga umoreak beraleko ikui berdau eta leku zabala gainera eh seolan ba bueno personajea sortu berbatzu ba euki berdau eh umore puntu hori tragediaren barruan eh Dureren egoera, ego era da, Miserian gorrean bizi da, patera pizu baten, baina balauka barruan afrikarren humorea. Horrega hiti bere sortu dut personaje afrikarra, eta ez, ba ez dakik nik hoi bat, edo poliziatibota da ben, gizon, ez dakire, edo zuri bat, euskaldun, klasiko bat, ez, horrega hiti eta menga, zerbait orijinala hiterren, afrikarra izatea, nire pertsonaia, baina umore hori, ba, nahiko afrikarra dala uste dut. Ture gelditzeko asmo zetorri da, e, nik uste jarraipena izango dela beste liburuen batean, baina historiak berak izango du jarraipena, edo erabat beste zara asmatzen, naiz eta Ture pertsonaia bera erabili. E, ture bera erabiliko dut eta beringuruko pertsonaia gehienak bera gertuko dira horrengo nobelan, gainar osaurreatu eta eukat iaia ia maituta, ja, azin da ze pasatzen eritzea jakiteko, zuzenketa sartzeko eta ta hori historia vera e, hor historia paralelo batzu dago ez emeretzi kameran eta Itzina izan eta hori ezta, hori da baita impunitatearen ideia hori eta hori dago ladenaren gainetik solanen boteretzuak eta gizajoenak horrek kontrarjartuta dagose nian babetit boteretzunak iragasten dago eta, eta gizajoa aturere moduko gizajak askener eta babere pintatzen horretan eta eta eta saiatu gauso batzuk argitzen bazta belortuko argitzea etor geratuko dira, eh? Horide, batzuentzak hori da, jode, gustatzen zaio jenteri ondo amaitzea, eh? Historia ta gaizto harrapatzea, baina hori beti ez da gertatzen, askotan ez da gertatzen, eh? Ta nik gehiegi kontatu bari nobelak Amerika kameran ore egin dut pizka bat, ezta? Za ira kurle batzu geratu jakin gustu hori da, joder, baina gaizto bete oraindu behar da, ez? Urrengo nobelan ba agertuko dira referentziak oraingo gauzei, baina baina beste trama bezberdin bat izango da, ardat, nagusia. Jonek ere bere detektibe sentitzen du? Disfrutatzen ari da, ba, narinez, bai ez da? Ba, disfrutatzen ari nahi nes, personazionekin, bai. Beti bere buruan zartuta. E, beti ba, detektib baino gehiago, sasi detektib ikertzale bizi iraule, ozat, sea, iponek bizi dikiraun behar dau, eta Eta Afrikar errikide batzu betorreko ba hori etorkizunaz matzeko lan ezketa beste batzu ba, estelako kasu batekin. Eta bera hori ba, ba, bueno, ba, zasi detektibemoduan ba, ba, konpondu beharko ditu, baina beti zozaren alde bera moduan, beti nik diru atara bardot non-ondik eta ba, saiatu behar dut denak ikusten. Lanpernetara ere joan behar behar badu, arriskatu behar behar badu ere, bizira hon behar duion. <laughs> <Karo. laughs> Ipunajarraiko bat du. <laughs> bai, bai, bai, hori konturetzen da bera ez, non sartu dan, baina kabe esaten dutze, proposatua egin negozio bat, zentimori gabe dago eta zu behitu, ba, dina hongo zaitu lanpernak ez, perretzikoa lanpernak ez, itasokoa ez, eh, marizkoa eta da hori leku aberasku mehorretari goatek erango da gure personajea eta eta bueno, ba, pizkatar eskitzu da baina alazain, eta guberuan ikusten duganean bere burua. E, arkaitz bat zuen artean zoka bateki lotuta eta gaba zestaki egiten pentsatzen, ostras, non sartu nazonekak abatu nahi nago, Na, bueno, da, ez du <risa> gehiagik kontatu gober. <risa> bueno, tureren eskuari helduta eh, entzuleak gozatu nahi badin badu, abenturak gozatu nahi baditu, ahimantxe, jo narretxerean emeretzi kamera liburua. Ba, bai, eta hoi hon, soviet bat asuneko imu noa? Barra, so ibat, baina gehiago dago. Esa teustina, benga, esan kantu favorituak eta bat izatea hori, soiet bat ze, ze beti pinuduzta honio narrua eta eh? musikalki kristona da, oza, obrako almoduan eta daukan indarra eta gustatu guztatu edatua zasko ekialdeko agotzak, ez? E, Rusiako agotz, grave, potentio horrek, eta eta, eta erumetan, banik ezagiz egeitik e, ni lagun gehiinak e, olimpiadeetan eta nahiago izate ere benestatu batu ekirabaztea ni beti nahi neban, e, Rusiak dozobide batasun ekirabaztea, eta Horek askotan egoten zin podi humera, domina jasotzera, taim no iotere ben, jo, hipnonek, ba, jartzen ninduen. Ba, oio narruta guzti, bain, jo, Bato, urrezko domina jo narretxerentzat. zerbait aukeratu dezioan, guri irakurtzeko? Bai, pentatere honaz, ez da uste, ma, zure zerbait, ovesten horbaiten zerbait, eta, bueno, tarteko zerbait egin doz ditu. Ni bidaietan beti, guztatu eta erri literatura irakurtzea entzutea, angoien deakipuina, edo lehendak edo kontatzea, eta askotan zertatu ditu nire liburuetan, ezta Eta, bueno, karri dote, e... Amazoniako historiotzorietariko badoa, zelan ikusten dabe nangu indio batzuk, zelan azaltzen dabe munduaren sorrera. Ba, irakornean zenen? Munduaren hasieran etzegoen ez jenderik ez animaliarik, egun batean zeru urdinean odei zuri ondia eratu zen, odei urei jundu eta euri bilakatu zen, eta tantak lurra guztitzen ziren. Aterto aurretik izuri zen azken tanta pertsona bihurtu zen. Lehenengo gizonura, mukasi guzti hoaita kuma izan zen. Kumak eemaik ezukanez, ama lurra ernaltzen zuen gauero bere hasiaz. Egun batean lurretik kimu txikia sortu zen, denboraren poderioz kimua landare sendo bilakatu joan zen landareak lekaxurako fruitu handi bateman zuen eta egun zentibatean berorren barrutik umetxo bat atera zen negarrez kumak neskatilaura bezuetan hartu eta bere alboan etzan zuen umea jai ondorengo lenengo gauean oso bizkoraz izan eta aurrengo goizean jezarrita egoteko gauza zen bigarren gauean ere askonditu zen eta biharamunean bera bakarrik ibil ziteken eta hirugarren gauna pasatuta egun aurratu orduko kumak bere aurrean neska gazte errera ikusi zuen Neska ura lagunttzt tartu zuen eta bien arteko erlaziotik ume asko sortu ziren lehenengo mukasiak gure arbazoak. Egun batean kumak kanoa hartu eta ibaian barruratu zen emazte ondoan zeukala. Bapatean gizonak uretara bota zuen bere burua eta geri egin beharrean ondorant jo zuen. Kuma meseezezito itzul zaitez nira albora hoiokatu zion emazteak ikaraturik, ezin dut erantzun zion zenarrak, une batez ez uraz irten da, orain hemen dago nire betes erra. Itzoriek esanda da, kuma arrain bihurtu zen, eta guztiz murgildu zen uretan, Ibaiaren ondoran joieitzi zen, eta urrengo gunetan angozakununeak hernalduz, ezagutzen ditugon arraim mota guztiak sortu zituen. Uretako munduaren hernaltzelan aburutu ondoren, Oster ere lehor zen kuma, eta hoieneko animaliak sortzeariekin zion. Horretarako, era desberdinetako moldeak egin zituen buztinez, bere azia zernaldu eta bizia eman ziren. Horrelagartu ziren txoriak, narrastiak, txininoak, aguarrak, tapigak, basatzerriak, orenak, kumari esker sortutako basa animaliai eguztiak ugalduz janziren arrainiak bezalaze, eta mukaziontzat, bizi lagun nahi zarrapakin izan zideen Jonitzu li zara. <laughs> Justa, baitu zaio bateria <laughs> telefonari, momenturik interesgarriara, ez da? E, e, buka, bukatu nahi, bali nuenaz du, bai guzturari ginen entzuten. Bai, bai, justu, ezatera ginen, ba, ugaldu, zuela, kumak, holan, e, e, ibaiak eta ez da, eta, eta jazta, ba, hori izan, eta horrela sorti zuten, arrainiak eta bestela konimaliak, Eta ala kontatu sidanaitak niri, ala kontatu sionaitita kaitari eta ala kontatu nienik neure semeala bei. Horizera. Eta ala kontatu dibuzu itakan? Eta ni Jonieman baino bukata urretik eskerrak gauza mordotxo bat zuengati ba batetik eh astekozo bat eskaintzeatik, tureren e, abenturekin e, larun bat goiztau e, goxatzea gatik e, bere e, idazle e, koizpen emankorraren eta irakurlegisa gozatzeko maten digun aukeraren gatik, eta honeixen gatik. Ez dakitzekula itakan operen zutera iritsiko teginateken, ba, gaur jonarratxe mentxe izan ezpagen, no? Joan eskerrik asko. Ba, eskerrik zuei, niri entzuteko gogo ekiteagitik. Besarkada bat eta orain bai, orain e, mikrofona silkuko e, da telefonoa eskehikoa da eta kantatu lasai. <risa> ba, baitu, kanto azkenengo gari hau bai gusteta dela kantatzea. Ba, eskerrik asko eta gozatu, goiza. Ba, eskerrik asko zuei. Aur. Emendezik kamera. Jona Arretxe, eren argitaletziak argitaratua. Jona Arretxe, <tiedlar> eren Eskuran fratzen txuekain bat ulubi erri bakarra bakar ere ikusten dolats mundu bi startana sagaria gitxiles bitxo aragia batzuentzako guzurredana bestentzako egilea lekandapean urduri txuekain bat ulubi herri bakarra bagara ere ikusten dodaz, Mundu bi biz xiki kartzelara Belebbalza zoarisarriko Belebbaltza zozoari Sarri jabilko kantari no arte egon beharko dugu Tika hilkanpaiari Egi eta gezurrak gure irabaziak ostu nahi dituzten lapurrak. Ja usrak <tunik> Erbain behar dugun unean. Segatik aguz daukikon... Beleak, zozoak, xaguak, otsoak, miruak, katuak. Nik ere animalien artean biziguradot bakean, inoren menpe egongo eztan, aberri aske batean berriaz eske batean Odei artean marmarra gururun joak zar. hitzak Arkait testibaheenak. Kantuan Mike Louurdangari. Lekandapean kantu ederronekin gaurkoz aio Ondo esan duzu bezala hitzak arkaitz testi baihienak dira eta... Gaur, iluntzeko zortzit erdietatik aurrera, arkaitz estibai ez, maialen Lujanbiorekin batera, bea saingoa Elkartean izango da, bertxotan. Ya uste, ya uste, ya uste. Bagoaz, bagoaz korrika. Bat baino gehiago egongo da horentxe, urduri. neska Neskamutiko bat baino gehiago. Amabitan igartza jauregian literatur festa. Behasain eta inguruetako goierriko gaztetxo sarituekin. Literatur lehiaketaren beste urte betez, literatur lehiaketaren saribanaketai izango delako Eta guantxi izango gara, ipuina kontatzen. Bago azkorrika, e, zorionak irabazi duten guztiei eta parte hartu duten guztiei ere bai. Gaurko zauxe, egindu gubidaia jona retxerekin. Urrenguan gehiago, bitartean izan zorion eta xu potologana denoi. Latorren larun bate arte, Aio. Ekandapean orduri Otxoeka hain batu bi heri bakarra bakgara ere ikusten du Gitzilez bitxoara gile Batzuentzako guzurredana Besteentzako egile Sagueko natara Uztude uskuegan bara Laburrandiek alean labistatxikile Karatzelara Bele balzaosozuari sarri Bilko kantari No artegon beharko dugu direkail kanpaiari Kalean norbela erortzen erortzen betatazpiak pent arean Aizeakatean atean zirikatzen, eta horbela jausten, jausten, jausten. Eten kukuek eta uliarra kukurruku, erbain behar dugun unean, segatik aguz gu motu, miru takatu ezut Hauen anose gongo da, maite lauenan alboa Animalien artean, iziguradot bakean Inoren menpe gongo estan, aberriaske batean Odei artean marmarra marra gurrun joak re keroan da zala gure penaatan egarra Kalean norbela erortzen erortzen betatazpiak denmarrea Aizeak atean ziikatzen. Etor bela jauste jauste jauste